Hur har läget varit på sistone? Ja, det har ju varit väldigt upptaget. Det är, det är just därför som det är så himla, himla trevligt att, att höra dig faktiskt, måste jag säga. Att man eh, kopplar av lite granna. För i skolans värld så är, det, så är det mycket att göra. och Speciellt den här veckan har det varit väldigt mycket. Ja, jag har förstått att du har haft en del sådana här kanji-prov att eh, sätta tänderna mm. i. Och, eh, det är väl en utmaning om någonting... Ja, det är det verkligen speciellt när det har, det har varit ett samlingsprov det här veckan så att man skulle repetera då alla de 230 kanjis som vi har lärt oss under den här perioden. Så att sitta och repetera dem, det, det har ju verkligen tagit sin tid. Och så dessutom så har man ju varit snälla nog att faktiskt lägga ett riktigt stort grammatikprov ovanpå det också. Så att det var varit två prov den här, här veckan som man ska, måste gå tillbaka och repetera för. Åh oh, jesus, det kommer jag ihåg från mina egna studier. Att um, de hade en tendens att lägga väldigt stora saker väldigt tätt in på mm. Och uh, det är ju tungt. Det är tunga tider. Ja det är det verkligen. Man kan ju fråga sig hur de, hur de tänker sådana gånger och sen har det ju varit ett allmänt suckande och jämrande i klassrummet då också när de dessutom då de flesta dagarna, jag tror tre eller fyra av de här dagarna så har vi nämligen fått läxa också till då nästa dag. –fortfarande, fastän vi ändå har allt det här som man ska plugga på. Så då har det varit lite så här, men åh, det också. Kan inte bara vara lite snälla och låta oss liksom få träna i fred på det här som vi redan har? Ska vi måste sitta och göra de här övningarna också? Ja, men du vet att ett liv som student, det är inte lätt– Nej, det är väl det, det inte ska vara Så att De kör väl inte riktigt med just den ursäkten Däremot så brukar de ju säga att Ja, men det här är så enkelt Det här kan ni kunna Så att det är inga problem Att trycka in ett litet extra prov här och där Några uppgifter hit och dit Vad kan väl det göra? Ja, det är ju lätt att säga När man sitter på facit <laughs> precis när man, när man står där som lärare Och kan språket Som man själv försöker lära sig Då är det himla enkelt Det är ju som att jag skulle säga men vadå svenskar, det lättaste som finns det borde du kunna ja, jag ja, kan det ju, du ju. <laughs> exakt, <laughs> faktiskt ja. jag tror man skulle få en snyting verkligen, av de som håller på att lära sig just vårt språk, för jag, jag för mig att svenska är inte det lättaste verkligen, vi har konstiga böjningar och vi har konstiga sätt att prata på och det är mycket grammatik och sådär i, i vårat språk också med regel hittills mm. jo, men man glömmer bort att bara sh, ljudet, alltså sch. Det är ju ja. jättesvårt att lära sig. Mm. Det är mm. väldigt mycket prova innan det blir rätt. <laughs> ja, och det där det är något som jag kan tycka lite synd om just koreanerna och även taiwaneserna som är i våran klass. För att vi har väl egentligen alla våra problem i just det här med uttalen. En del har svårare för att säga... TS-ljuden i japanska en del svårare för CH-ljuden. Men just koreanerna och taiwaneserna de har, de har särskilt svårt med just det här när man ska säga Tsu eller man ska säga Zu eller man ska säga Su. Alltså det, <laughs> det finns tre sätt att säga det där på. Och De, de kan ha lite svårt för att skilja åt speciellt eftersom deras egna språk kan ha väldigt mycket av det ena eller det andra. Mm. Så när de då dessutom ska ha ytterligare en form som ligger väldigt, väldigt likt i liksom tonläget hur det låter så då kan de liksom snurra dit när det då är talövningar och så får läraren rätta då och, och så måste personen upprepa om och om igen samma mening eller samma ord då för att läraren vill verkligen att du, du måste tänka på det här. Jag vet hur du är i ditt land, men nu är det, det här du ska försöka säga. Och det låter inte mm. så där. Det, det påminner mig om en sak jag hörde som var ganska spännande när jag faktiskt började tänka på det. Och det är att um, mm. bara någon med bra koll på svenska förstår skillnaden mellan anden och anden. Ja, oh. <laughs> det tror jag. Det. det ska inte vara det roligaste. <laughs> För där här är det ju verkligen betoningen som är nyckeln. Ja, ja, visst. Och vad jag har förstått av japanska så är ju betoningen nyckeln till väldigt, väldigt, väldigt mycket. Ja, ja just det. Ja. Alltså bara att lära sig skilja på vardagsrum och klassrum. För vardagsrum är kyoshitsu och klassrum är kyoshitsu. Och det är ju liksom bara just att man ska hålla ut på antingen är det kio eller också är det kio. Och det är jättemycket sånt här hela tiden som vi också då, när vi då har just talövningen i synnerhet så påpekar ju läraren sånt hela tiden att där ska det vara utdraget, där ska det vara kort och det är, det är himla lätt att falla dit på sånt där. Mm. Jo men det är ju tills det blir en vana. Ja. För även om du är väldigt entusiastisk och pluggar väldigt mycket av språket nu, så pluggar du i det maskinellt så att säga. Du sitter och tittar på mm. orden ja, som de är skrivna och fonetik mm. och ser hur de ska uttalas. Men det är fortfarande mm. någon slags vad alltså, ska vi kallar det för maskinell syn på ordet att mm. försöka ta det i bruk är ju en helt annan sak. Ja, det, det, det märker jag jättetydligt. För det är så himla enkelt när man läser det i huvudet. Men sen när man verkligen då ska ja, prata högt inför klassen när det är läsövningarna då, då faller man dit på de... De mest enklaste grejerna verkligen, och man blir så himla sur på sig själv för att man gör det, för det är ju så uppenbart i huvudet liksom när man sitter och läser det att man hör hur det ska uttalas och så sedan säger man ändå fel. Jo, ja, men jag kan känna det samma för bara engelskan. Och jag menar mm. både du och jag är väldigt duktiga på engelska om jag får lov att säga det själv utan att låta alldeles för a ja. <laughs> <laughs> där Ja, jag instämmer i alla fall. <laughs> men grejen är ju den att man läser ju och lyssnar mycket mer än vad man talar. Ja. Och helt plötsligt så hamnar man i en situation där man ska tala eller säga någonting och inser att det är ju månader sedan jag snackade engelska sist. Mm. Och mm. det blir helt skrangligt och dåligt och man undrar vad tusan har hänt. Men det hade ju löst så om man bara hade pratat en, en timme, två timmar och då hade man ju avrostat sig mm. så att säga, men... Ja. Eh, Just då när man sätter sig här plötsligt bara ska tala rakt upp och ner så inser man jösses väl länge mm. sedan det var. Mm. Ja, det har jag känt flera gånger också. Det, det är precis som du säger det där och det, det märker man av även i japanskan så att det är väldigt tacksamt nu när man faktiskt är på plats i Japan och pluggar man blir som liksom tvingad i ganska många situationer att eh, både lyssna på japanskan och även tala den själv så att eh, det blir ju lättare av den anledningen att komma in i det verkligen det är ju en av de stora fördelarna med att få vara på plats och faktiskt plugga mm. och jag måste säga till våra lyssnare att eh, faktum är att ingen gång jag har ringt upp Thomas och pratat med honom har han varit rostig på svenska så eh, han <laughs> håller sitt modersmål <laughs> nära hjärtat <laughs> <laughs> jo, då, det gör jag definitivt, ja. Än så länge så, så snubblar jag inte åt det hållet. Det, det har faktiskt hänt flera gånger och, och, och det gör det fortfarande än idag också att jag råkar svara till exempel hej på svenska eller någonting sånt Eller oj, ursäkta, säger jag istället för att prata japanska. Det, det liksom händer fortfarande att man man råkar använda rent sitt modersmål istället för att hur tänker lite för snabbt, eller ja, rättare sagt hur tänker för långsamt och så bara reagerar man rent eh, vokabulärt. Mm. Jag, jag väntar ju på den tiden när det ska bli tvärtom så att eh, när jag då pratar svenska så råkar jag använda mig av japanska ord. <laughs> rent. Det är ju en eh, reflexmässig ja, reaktion att svara på sitt modersmål men... Mm. Eh, Ja. Men lite vana blir det kanske på andra håll <laughs> Ja jag blir inte förvånad På ett sätt så skulle jag bli lite lycklig av det <laughs> Det kan vi ju förstå med tanke på hur hårt du faktiskt pluggar och vi håller ju alla tummarna för att äh, dina studier ska gå så bra som möjligt och att äh, vi hamnar i situationen där du måste tänka efter vilket språk det är du ska svara på. <laughs> <laughs> ja, tack gärna, tackar. <laughs> Men äh, Thomas, nu äh, tycker jag att vi har varit alldeles för mycket i skolan på sistone. Det tycker verkligen jag också, ja. <laughs> och du har ju varit duktig och pluggat mycket nu. Vad säger du, att vi, vi gör något roligt för en gångs skull och, och går till spelhallen? Det tycker jag verkligen att vi ska göra. Det har jag sett fram emot länge. Och det är ett himla skönt avbrott verkligen i studierna. Mm. Så då måste vi ju naturligtvis ställa den uppenbara frågan som förmodligen alla redan vet svaret på men, eh, men vi ska försöka göra det här grundligt så eh, vad det är en spelhall eller en arkadhall, vilket ord man nu väljer att använda. Det är ju, hör och häpna då, helt enkelt en hall <laughs> där man har samlat en massa spelmaskiner <laughs> Och när jag säger spelmaskiner eller arkadmaskiner då så... Ja, då menar jag ju helt enkelt, vad ska man säga, datorspel eller tv-spel egentligen snarare. Som helt enkelt är i kabinettform med då inbyggda kontroller med en inbyggd tv som du betalar pengar för och så sedan får du då spela. Mm. Ja, för det här är ju någonting som har funnits ganska länge. Jag, jag tror det är väl någonstans mm. på 70-talet som de första arkadkabinetten började dyka upp. Och då var det väl Pac-Man och Pong och liknande. Visst, det där har ju utvägas väldigt mycket mer. Ja, i te med teknologin, det är ju som precis som att man, det har utvecklats väldigt mycket med hur man spelar i hemmet också. Så har ju även arkadehallarna gått framåt. Nu finns det ju rent av precis som att vi kan gå och titta på 3D-bio, att det har blivit en stor upplevelse. Så finns det ju även då spel som rent är gjorda i 3D. Att eh, den bildskärmen eller den duken som du tittar på, mm. där eh, bilden projiceras... Visa då bilden i 3D helt enkelt. Jag har även sökt sig in i de här spelhannarna. Mm. Sen finns det ju väldigt olika spel numera också. Förut var det ju mera det här blipploppandet, verkligen. Mm. Som sagt, Tetris och Pong Packman och så vidare ganska enkla former av spel då som väl ja, var ganska snarlika varandra men idag så bygger man ju spel av allt möjligt som kan se ut hur som helst. Det kan, det kan fortfarande vara de här små joystickarna som man håller i med, med ganska enkla knappar du trycker på eller så är det en hel hytt som du går in i egentligen som har liksom både spakar och reglage och grejer som du ska slita och dra i för att då få vad det nu är du kanske kontrollerar att reagera. Mm. Men äh, även om teknologin har gått ganska långt från ja, pong till, till 3D-spel idag mm. <laughs> så får man väl ändå säga att arkadkabinetten har väl alltid legat steget före teknologiskt. De var väl alltid starkare än hemkonsolerna så att säga. hade bättre grafik och bättre styrförmåga och liknande just därför mm. att mm. Ja, då hade de en hel jättemaskin de kunde fylla med elektronik. Medan i hemmet hade man en liten grå eller svart låda beroende på ja. vilket företag man stöttade. Mycket <laughs> snyggt, ja. För det där minns jag verkligen på den tiden som vi säger då, där runt 90-talet i synnerhet när ändå tv-spelen började kunna se rätt bra ut verkligen. kändes det som, alltså de spelmaskiner man hade där hemma var man ju väldigt nöjd med verkligen. Men fortfarande så om det då kom något form av arkadspel från arkadhallarna till då den konsol vad det nu var för någonting som man hade där hemma så oftast skrev ju just recensenter och kritiker det att ja visst det här funkar bra och de har gjort en förvånansvärt bra liksom portning då eller portering från Arkad till vanlig spelkonsol där hemma men fortfarande så kanske det led av någonting med kontrollen eller var någonting med grafiken eller var någonting med ljudet, man fick ju inte den här totala upplevelsen, men det var så nära man kunde komma för det var ju inte direkt tvärbilligt att skaffa då ett arkadkabinett <laughs> eller ett flipperspel till exempel till hemmet, för sådana kostar ju liksom Flera, flera tusen kronor, om inte tiotusentals kronor egentligen. Ja, utav. det är nog i den klassen snarare. Ja, ja, det är ju det. Och Jag vet ju gärna jag själv ville ha en, just en arkadskabinett av något form, eller ett flipperspel hemma, verkligen. Det hade varit så himla häftigt, för det var ju något speciellt mer om Det var det ju verkligen. Men ja, man fick ju nöja sig med, med det som producerades mm. istället. Jo, men det var ju hemmavarianten i den lilla grå eller svarta lådan. Men de kommer ju aldrig i kapp med grafik och liknande, som sagt. Men Nej. vi Nej. kommer ju närmare och närmare, och de här små svarta mm. lådorna, som de flesta av dem är nu för tiden, blir ju också <laughs> kraftfullare. Men det är ju en helt annan sak ja. när man kan bygga en maskin runt, ja, i princip det spelet som det ska spela. Mm, jag vet mm. ju att de gjorde kabinett som skulle vara ja, möjligt att byta spel i att du bytte kassett eller du bytte mm. någonting inuti så att det var ett annat spel. Så det skulle vara mm. så universellt som möjligt. Men eh, idag har jag med fått intrycket av att man, man specialbygger för det här spelet därför att man vill ha så bra reaktion eller så bra möjligheter eller... Om det nu ja. är ett bilspel, det ska vara att man sitter och har en ratt och pedaler och reglage och allt möjligt. Ja, precis. Det det är det intrycket jag också får, speciellt när man går in på en hall idag och tittar så ser det ju... Det ser väldigt, väldigt mycket mer skräddarsytt ut idag än vad det gjorde då när det verkligen känns som att det producerades kabinett som var liksom stöpta i en viss form. Och så producerar man liksom spelen efter det och byggde det lite grann kring det. Och just som du säger också att kabinetten gick att öppna upp och så kunde man då byta spel rent mm. av genom att helt enkelt justera någonting på kretskortet eller sådant. Mm. Men, men som sagt idag så är det ju lite annorlunda Helt annorlunda egentligen <laughs> det är det Jag kan ju erkänna att jag tycker det var något vackert Med att kabinetten hade ungefär samma storlek Och samma utformning mm. Och att det var dekalerna mm. på dem Som avgjorde vilket spel det var Och ja, naturligtvis beroende på skärmarna också såklart Ja, jo jo men ändå det, Man drog sig väldigt mycket till hur snyggt Spelet såg ut också rent Alltså Visuellt inte på skärmen Utan hur kabinettet såg mm. ut också Men idag är det ju mycket mer spännande Och eh, en större fest För ögat på ett helt annat sätt så, eh, mm, mm. så vad säger du Kan du inte bjuda med mig Och lyssnarna på en liten tur I en arkadhall som du har där I närheten det gör jag så gärna, ja. För det, det är ju rätt populärt verkligen med spelhallar. Inte bara just arkadhallar. Alltså det finns ju egentligen två typer av spelhallar här i Japan. Det ena är ju då de här arkadhallarna där det faktiskt finns då spel som vi är egentligen är vana vid när man tänker spel eh, åtminstone jag själv som, som ändå är en, en gamer om jag får använda det uttrycket, <här> jag menar just datorspel och konsolspel eller tv-spel, men sen finns det ju också då de här spelen där man faktiskt går och, och försöker vinna pengar, det finns ju väldigt mycket sådant här i Japan och det mest populära där är ju pachinko-maskiner som är någon form av typ Ja, ett uppställt nästan, alltså ett, ett lodrätt, ett stående flipperspel skulle man nästan kunna beskriva det som faktiskt, När man liksom lägger in en slandsjukt ur vägen kula och så hoppas man på att den kulan ska falla på rätt ställe för då är det en massa, en massa piggar som den här kulan liksom ramlar emellan och så åker den till höger och vänster och höger och vänster och så hamnar den på rätt ställe och så vinner man pengar förhoppningsvis i <laughs> sådana fall och de, de är faktiskt de är ännu mer populära än vad de här renarkadhallarna är som det känns för de finns överallt och i alla utformningar verkligen med alla möjliga teman och just hur de ser ut visuellt och sådär, det, det är väldigt populärt verkligen mm. men vi, vi ska gå på renarkadhallar för jag har svängt in på en hall det har jag, men alltså det gick inte att vara där inne. Det var så fruktansvärt högt ljud. Och, och det var lite rök. Åtminstone i, i den här Patinkohallen som jag gick in. Jag vet inte hur vanligt det är att man får röka. Och sådär där inne på de här platserna. Men, men, men det jobbigaste var just ljudet. För det var så fruktansvärt mycket människor som satt och spelade. Maskinerna stod jättetätt packade. Det enda som hördes var ett ständigt... Blippande, blonkande, plinkande och jättehög musik som spelades från alla maskiner. Och jag stod inte ut mer än, än då tre minuter där inne. Jag orkar inte ens sätta mig ner och försöka förstå mig på en sån här maskin. Allt var ju på japanska också. Det var lite jobbigt. Jag har inte som riktigt kommit in i hur, i hur spelen funkar. Det är nästan fel japanska jag lär mig i sådana fall än så länge. <laughs> inte riktigt japanska som stod för hur man skulle förstå hur spelet funkar och vad man vann pengar på. Det, det kändes som att eh, jag får utforska det här en annan gång helt enkelt. förhoppningsvis på ett lugnare ställe helt enkelt. Men innan vi går vidare till en normal eh, arkadehall eller spelhall då. För det här var väl med vad man skulle kunna kalla för en kasinohall på, på svenska. Mm. Mm. Och det vet vi ju alla att kasinorna är ju välbesökt av alla entusiaster som eh, hoppas på att gå därifrån rikare men oftast mm. går därifrån fattigare. <laughs> <laughs> Så det är väl en eh, ganska universal trend för människor oavsett nationalitet mm. och land att eh, ja, jag har chansen att vinna. Jag kanske är den som vinner. Ja, pröva lyckan. Men när det kommer till automater på sådana ställen här, för det är väl i princip de enda spelhallarna som vi har i Sverige, det finns ju säkert undantag ja. men det är ju de som dominerar helt klart, då är det ju mm. mestadels olika former av ja, pokermaskiner eller blackjackmaskiner mm. eller enarmade banditer självklart. Men jag får intrycket när du beskriver den här maskinen att eh, japanerna är mycket mer kreativa även när det gäller sina kasinospel. Ja, jo, det får jag verkligen säga. För ja, de här maskinerna, verkligen. Nu, nu är det ju Pachinko-maskinerna känns som något som är väldigt, väldigt japanskt, verkligen. Eh, så att det är väl det också. Man har inte riktigt sett den här typen av spelmaskiner någon, någon annanstans. Men mm, jag har varit väldigt imponerad ändå av. Hur konceptet ändå är väldigt enkelt och jag kände till det här sedan tidigare också. Jag har, jag har liksom spelat den typen av spel fast eh, i liksom någon form av videospelformat eller på datorn eller sånt där. Jag, jag har sett det sen tidigare, det har jag verkligen. Mm. Men gisses vad de verkligen kan variera ett så pass enkelt koncept med teman och med spelmekanik och sådär. Jag är rätt imponerad ändå. Jag förstår ju att det, att det är så pass stort när man ändå lyckas göra någonting så stort av det. Men sen är det inte så konstigt heller eftersom jag vet att pachinko-maskiner har funnits ända sedan 20-talet. Så att det är ju en riktigt, riktigt gammal spelform. Jo, men det är ju intressant att ha sin historia även om jag misstänker att vi båda inte uppmuntrar folk att spela bort sina pengar. <laughs> nej, nej då, absolut inte. Jag menar, de flesta sådana maskinerna är ju gjorda för att vinna och um, det är ju mm. för att folk inte ska tappa lusten som det är någon som vinner lite då och då. Men det är ju som de säger, banken vinner ju alltid ändå. <laughs> ja, visst är det väl så oftast, ja. Men då går vi ifrån de här lite mera ja, pengaätande på fel sätt, spelhallarna, och, och <laughs> går till de som bara kostar pengar för att man ska få vara med. ja. <laughs> och, och, och de hallarna det ska självklart sägas att jag menar där det finns spelmaskiner där samlas spelmaskiner av olika slag pachinkohallarna är ju verkligen pachinkohallar det står liksom på dem att här finns det pachinkomaskiner men även om man går till en vanlig spelhall så att kalla det en arkadhall så man kan hitta maskiner där man kan vinna pengar på där också det behöver inte vara just sådana här pokemaskiner, enarmad bandit och pachinko för jag har ju sett enarmade banditer och pokemaskiner även här i Japan även om de inte alls är lika populära som maskinerna men sen finns det ju annat också man kan, man kan försöka spela bort sina pengar på och försöka vinna pengar <laughs> som till exempel travmaskiner har jag sett alltså att det är, det är plasthästar som springer omkring som man kan satsa pengar på och så är det då en dator som styr hur snabbt hästarna springer. Det ser väldigt häftigt ut ändå när man ser dem så sådär. Som sagt, ja, jag berömmer verkligen Japanerna för sin påhittighet också. Jag har sett fler såna här roliga grejer. Men, men de fyller ju då vanligtvis ändå flera våningar med just arkadspelen också. Och jag har besökt ett par olika, dels då rena spelhallar där det verkligen det står verkligen på dem, alltså man kan se på namnet att ja men det här den här byggnaden innehåller spelmaskiner och så sen har jag även varit på en och två ställen där det bara har varit en del av ja, ett stort shoppingcenter helt enkelt att man har haft en våning kanske eller en del av en våning som har haft lite spelmaskiner i sig och jag har provat på lite grann av ja, både det ena och det andra. Jag har försökt att inte spela bort allt för mycket pengar. Det är ju väldigt svårt när det <laughs> finns så mycket <laughs> intressanta spel verkligen. Och, och speciellt det här är väl också ett sätt att egentligen spela bort pengar och försöka vinna någonting. Men det som är jättepopulärt är faktiskt såna här maskiner med en gripklo som man ska styra. Och så åker den ner och så försöker man plocka upp någonting och så ska det släppa sig en lucka. Ola, du har fått ett gosedjur till exempel. Det är <laughs> jättepopulärt här, men de, de kör liksom allting från då just godsdjur till plastfigurer till godis eller... Jag har till och med sett t shirts där och, och liksom kläder, men det har ju alltid varit någon form av då merchandise. Mm. Alltså det är kopplat till kanske en tv-serie, en dramaserie, en anime eller en manga eller någonting sådant. Det har inte bara varit så här: oh, vinn en, en snygg vit skjorta med tillhörande slips, utan <laughs> det, det har varit någonting speciellt med den, den här skjortan i sådana fall, haft någon känd eh, animefigur eller liknande på sig. Mm. Och de... de Alltså, de ser faktiskt lite annorlunda ut här i Japan än vad jag är van vid i Sverige. För vanligtvis brukar det ändå vara det att det är liksom en, en stor typ glasbur. Som man helt enkelt har fyllt med någonting då som en gribklog kan försöka plocka upp. Och så släpps den ner i ett hål och så har man vunnit någonting förhoppningsvis. Om man lyckas pricka rätt där bland alla, alla saker som ligger huller och buller. Mm. Här är det ofta att de är lite mera riggade. Man kan se kanske fortfarande väldigt många saker som ligger huller och buller. Men det är inte de saker man verkligen kan plocka åt sig utan de bara ligger där och fyller ut lite utrymme och det ska se lite, lite fint ut. Men det som man faktiskt ska plocka det brukar vara en, två eller tre stycken specifika produkter som ligger på ett speciellt vis som är liksom placerade oftast på någon form av upphöjning. De ligger på en liten platå i maskinen. Och har verkligen läggs fram för att det är det här du ska försöka plocka. När någon har plockat den. Ja då byter vi ut den till då antingen en likadan en ny pryl. Eller och så blir det en helt, en, helt annan, helt enkelt, en helt annan modell. Och det ser som lite lustigt ut. Måste jag säga. Och det ser lite mer riggat ut också. Så jag har inte gjort många försök på de här maskinerna. För att det är väldigt svårt jag tycker det är mycket svårare att få ta på de här grejerna som de verkligen noggrant har placerat här och här finns det två stycken saker du kan nå med armen, gör ditt bästa för att göra det, mm. i jämförelse med vi har hällt en massa grejer i en glasbur, en del av de här är hopplöst omöjliga att få ta på men några av dem går att få ta på och kör på liksom det, det känns mycket bättre så att jag har hållit mig lite grann ifrån de här gripklogrejerna faktiskt. Ja, det är ju ganska kul att du nämner sådana där spel för det är ju någonting som jag själv brukar prova när, när det dyker upp sådana. Vi, vi har ju Tivolin som brukar dyka upp med jämna mellanrum här i stan och de mm. har ju oftast sådana där och det, det är kul att prova en eller två gånger på någon figur man tycker, ja ah, men det där ser väl lite spännande ut. Ja, ja. Jag menar man är nästan given att misslyckas de flesta gångerna men man har ändå lyckats plocka en hel del i sådana där så det är ju kul men det låter ju som att det ser extremt riggat ut när det är fullt med prylar som man inte får lov att ta. Nej, alltså det, jag kände det verkligen att jag gjorde både ett, två och tre försök på just sånt där, sånt som jag tyckte att ja, men den där skulle vara kul och den ser ju inte helt hopplöst ut att plocka men sen kändes det ändå när jag hade som sagt gjort några försök att nej alltså det här gör jag nog faktiskt inte om för det det, det kändes mycket svårare fast den liksom ligger då väldigt, väldigt synlig och det finns ingenting runt omkring som kan verkligen störa gripklon för att annars kan det ju vara så att man har lite otur att klon hamnar snett för att den tar i två figurer samtidigt och då är det helt hopplöst att lyfta upp dem. Mm. Här ser det ju väldigt bra ut därför att den ligger väl placerad och väl synlig men... Mm, då känns det som att de har, ju å andra sidan, gjort helt andra beräkningar. att Om man lägger den så här, så alltså faller tyngdpunkten på ett visst vis som gör att det är väldigt, väldigt svårt att faktiskt orka lyfta den här. För jag har märkt att kranarna och de har varit så enormt, enormt slappa, verkligen. De har inte haft någon riktig kraft i sig. Så att jag har gett upp de maskinerna. Det har jag tyvärr. Jag jag väntar nog hellre tills jag kommer hem i Sverige eller att jag hittar någon sån här maskin som ser lite mer normal ut så att säga där det, där det bara är en massa saker som ligger huller och buller mm. jag, jag kan acceptera det bättre att jag då misslyckas eller lyckas mm. sen kan jag ju avslöja en sak som de flesta nog har misstänkt redan för jag, jag såg i ett program hur sådana där maskiner är uppbyggda Mm. och de här gripklorna är alltså programmerade hur ofta de ska ha kraft och hur ofta de ska vara ah, väldigt slappa och så där. dessiga och så vidare mm. Mm. så um, beroende på vilken cykel och hur de har ställt in så kanske det är var, var sjunde gripning som är den som där är lite styrka i. Men mm, sen ska mm. du ju naturligtvis ha den- på rätt plats också. Så... <laughs> jo. <laughs> det är många parametrar där som ska- som ska falla på rätt plats för att det- verkligen ska gå och lyfta upp- mm. det priset som man önskar sig. Mm. Ja. ja, men det kan jag verkligen tänka mig också. Och det kan ju kännas lite fult sådär- men ja vad ja, tusan. Det är ju lite spänning som ligger i det också- när man håller på och försöka styra den där gripklon. Ja, alltså jag gör det för att det, det är- en kul grej och- jag gör den maximalt 5-6 gånger för sen tappar det mm. lite sin tjusning att det blir ja. varför spendera 200 spänn på att få ett gussidjur som är värt kanske en 50-lapp jag menar ja. Jo visst, alltså, jag, jag brukar alltid ha någon slags tak där också som jag, jag kan säkert vilja för, försöka liksom mellan 3-5 och fem gånger alltså, det beror ju på vad det är för, för pryl hur pass attraktiv den är för mig att ha ett, ett sunt tak då som sagt, det är kanske inte är värt att liksom spendera 20 stycken, 10 kronor på att göra de här försöken för att vinna den här saken när den ändå inte är värd så mycket, då ska den ju ha ett väldigt väldigt högt personligt värde just Ja, man ska göra det för att det är en kul grej. Man får inte bli för besatt av det helt enkelt. Nej, nej. Och sen får man ju tänka också att vad ska jag med 700 gosedjur till? <laughs> Precis. Då, då är det lättare att bli väldigt besatt av och, och liksom känna ett större värde i då de, de så att säga riktiga arkadspelen. För om vi då fortsätter att utforska de här platserna som har varit i som sagt jösses var det kryllar av olika spel här. Och det som är jättepopulärt det är ju att det finns olika typer av musikspel och rytmenbaserade spel. Så att antingen ska du slå på knappar framför dig i rätt takt till musiken. Eller så kanske det är. Det är inte bara liksom i rätt takt i musiken Utan de här knapparna lyser också upp Med olika färger Vissa färger ska man slå på Eller så ibland kanske det är en trumma Så att man ska trumma i en viss takt Eller du ska trumma på ett visst ställe på trumman eller Alltså du ska slå antingen kanske ovanpå trumman Eller mitten av trumman Eller till höger om trumman Och så finns det även väldigt mycket så här dansspel Det finns spel där man faktiskt håller i instrument De är väldigt, väldigt populära verkligen Alltså jag um, hade nog aldrig kunnat gå Till en sån här arkadhall med vänner och spela på ett sånt här dansspel för. Um, det, det är sådana ställen man går till när man vill låta sin värdighet dö. Ja, <laughs> det. Det är lite så jag känner också Alltså jag, jag kan absolut stå liksom och slå på Lite knappar så här i takt till, en, till någon musik eller att Jag rent står och spelar i något Gitarrspel men det här med dansspelen Det, det jag är lite försiktig Med dem alltså det är jag faktiskt <laughs> Samtidigt är det ju fantastiskt imponerande Att se då De som är duktiga på det hur Extremt precisa de är Och hur snabba de är i benen Det är ju jättekul att se det är det Men alltså själv så skulle jag vara alldeles för klumpig känner. <laughs> jag är inte dansant heller om vi säger så Du är nog den utav oss som är smidigast på det sättet <laughs> Ja, med, med lite träning så skulle man säkert kunna klara av det där någorlunda bra Men då vill jag ju träna ensam också, definitivt inte Eller ja, i kompisar är det väl ändå bättre än med totala främlingar i sådana fall Det är det ju så att man inte behöver göra bort sig för för människor som bildar en uppfattning kring en- på grund av hur man har dansat. Jo, men sen smiter du ut därifrån- och då glömmer de bort dig, för då finns du ju inte med. Ja. Nej, det är sant. Ja, visst. Jag, jag, jag får spara de här typerna av dansspel- till när jag väl liksom lämnar landet- för att då kan känna att det är säkert. Ha det som avslutningsgrej en hel dag- med att bara spela dansspel ja. och göra bort sig. här. Ja jag visst, inte tänka alls på hur jag för mig eller om jag gör en massa felsteg eller någonting utan bara gå fullkomligt bananas verkligen, stå där och svettas i mängder. Men det är ju också lite kul att de har så olika ja, alltså inputsystem för mm. um, på det glada 80- och 90-talet då var det ju en spark och 3, 4, 5, 6 knappar beroende på hur ja. komplext spelet var mm. Mm. och hade man tur så var det någon form av ljuspistol i likhet med då Sappen till Nintendo mm. Och jag kommer ihåg att jag bland annat spelade Terminator 2 spelet som hade vad som såg ut som en Uzi fastbyggd ja. som man då stod ja. och pepprade på allt möjligt. Och det var ju jättekul och man tänkte att kan det bli bättre än så här? Och idag så kan vi både dansa och spela och sjunga och, och vrida på rätter och spakar och allt möjligt. Det är, ja, det är sanslöst egentligen. Ja, det är riktigt imponerande verkligen och fortfarande så håller jag just den typen av spel. Alltså när, man, när man får hålla i liksom ett vapen och sitta på en skärm och så ska man skjuta en massa. Alltså det är ju det är adrenalinspumpande absolut. Och just Terminator-spelet men också Alien-spelet som fanns förr i tiden och som går att hitta i vissa arkad även idag, speciellt i Sverige har jag sett på flera ställen, de är fortfarande fantastiskt roliga, tycker jag verkligen att spendera pengar på, det gör jag verkligen glad ligan. Mm. och det, det är någonting som jag faktiskt har lagt eh, lite pengar på här i Japan också jag testade ett sådant spel där det var just 3D på tal om det sen tidigare, det var mycket det här spelet jag tänkte på ett skräckspel där man mötte diverse odöda varelser, mycket som med andra ord. Och så satt man då, både jag och en kompis. Jag hade med mig en kille från skolan som heter Jeremy. Han och jag satt oss i en sån här hytt. För det var verkligen en stor hytt då. Och det var fördraget med eh, typ gardiner på sidorna så att man stängde ut allt ljus. Man fick verkligen bara sitta där. och var väldigt, det, det var väldigt intensivt liksom. Det var du, det var skärmen, det var det här vapnet. Och så var det de här d då. Som man behövde självklart inte spela i tre om man inte ville. Man kunde välja två det också. Men vi ville ju få fulla upplevelsen. Och den var ganska skrämmande kan jag säga. Verkligen. Det kom både ett och två skjut därifrån. Där vi satt verkligen. Och det var, det var intensivt. Det var det helt klart. Men det är fortfarande himla kul liksom, att peka med något form av vapen på en skärm. Och hålla på att skjuta i vild panik. Ja, särskilt om man då får intrycket av att de faktiskt är på väg mot en genom skärmen. Ja, då, jo då är det riktigt farligt på riktigt verkligen. Så det, det var en himla kul upplevelse. Man får bara hoppas att de eh, sköljer av med lite jämna mellanrum <laughs> Det kan behöva sånt? Ja, en, en annan sån där uh, Full body upplevelse Om vi ska kalla det för På riktigt verkligen Där man behövde använda Inte hela kroppen så egentligen Men jag spelade ett spel där man gick in i en hytt för att man skulle kontrollera en jätterobot, då det simulerade då att den här hytten som jag gick in i, det var då hytten till roboten. som man satte sig där någonstans i, jag tror, bröstpartiet på roboten, eller, eller i huvuden, en, en del av var det. Och så stängde man hytten bakom sig, och så hade man då så här rejäla verkligen, handkontroller, typ joystickar framför sig, plus att man även hade pedaler på golvet och Det var en jättestor skärm framför en, det var en jättestor skärm till vänster, lite snett vriden och en på höger sida som också är snett vriden. Så att man hade verkligen som en, en cockpit helt enkelt att sitta i. Och det var också fantastiskt, fantastiskt häftigt verkligen och bra ljud liksom här inne också när man just isolerar sig på det här viset. För här var det verkligen helt instängt. Så det var, det var en himla häftig upplevelse verkligen. Det var ett väldigt kul spel. Sen var dock alla instruktioner och sånt på japanska. Och återigen, jag lär mig japanska. Det var lite för avancerat för att förstå allting här inne. Men jag gjorde en bra insats ändå. Min skvadron med robotar verkade vara nöjda ändå. Och jag gick ut typ en kvart senare eller någonting sådant. så alltså, spelet räckte väldigt, väldigt länge. Så jag, jag var himla nöjd för den upplevelsen verkligen. Vet du, jag börjar se en liten trend här nu Att du, att du skyller på att instruktionerna är fel i japanska <laughs> Ja. Kan det vara så att du bara är väldigt dålig på spelet? <laughs> Skulle jag som gamer vara dålig? Nej, nej, nej. Det går inte ihop. Även om, alltså, jag, jag, känner, jag känner mig fruktansvärt klumpig verkligen när jag slängde iväg en liten peng också på att spela flipperspel. Jag har alltid varit enormt förtjust i flipperspel. Och när jag såg i en av de största de här spelhandlarna som jag varit i här i Japanen så länge, det var sju våningar med spel och det var ganska stora våningar också så att det var helt kopiöst hur mycket det fanns där och då hade de verkligen allt från de här arkadmaskinerna till rent av de här med gripklor. Till då är sånt som man faktiskt spelar bort pengar på. Försöka vinna pengar. Och de hade även då pilkastning rent utav. Där, där stod det liksom folk och verkligen seriöst kastade pil. Och hade sådana här handskar du vet, på sig rent utav. För att kasta de här pilarna på de här, de här talorna. Och det, det stod väldigt roligt ut. Det gjorde det faktiskt. Jag blev lite peppad. Men jag, jag testade det inte. Det får jag spara till en annan gång. För här hade de också lustigt nog på samma våning. Flipperspel alldeles till. Och som sagt, då, då lyser det verkligen upp inom mig. Oh, flipperspel! Hedliga fina flipperspel. För det var de första flipperspelen dessutom som jag har sett här på någon i, i någon arkadhall. Vilket förvånat mig lite grann. Men jag tänkte att ja, ja, visst. Och å andra sidan när de har liksom hytter man kan gå in i och när de har spel i 3D så är det väl ingen som vill liksom trycka på två stycken knappar på sidan och hålla på och försöka vifta runt med en liten kula liksom som åker fram och tillbaka. Det, det känns väl som någon form av Tråkig underhållning i jämförelse Men då såg jag att det fanns ett Jurassic Park-spel Och Jurassic Park ligger med väldigt varmt om hjärtat också Det, det vet man om man har lyssnat på Eskapisterna Den podcast som ju du och jag också har På digitalescape.se Där har vi ju pratat om Jurassic Park en gång Och jag är ju väldigt svag för filmen Och även boken så jag var tvungen att spela Jurassic Park. Och där fick jag känna mig riktigt hoppades dåligt tyvärr. Det var länge sedan jag spelade flipperspel och det märktes för det, det var inte många minuter snöje. Det var inte 15 minuter kan jag säga. Det var snarare 3 minuter. Så hade jag förlorat de där stackars kulorna. Jo men det, det ska ju vara en utmaning. Klarar man spelet direkt det är det ju inte roligt och... Eh... Då tjänar de ju inte så mycket pengar på det. Nej, nej, precis, visst. Och det är ju det här med flipperspelen också, just. att kommer man upp i ett visst antal poäng, då får man ju ändå. Man får ju en, en extra kula av det om man då kommer upp i så här, så många miljoner brukar det ofta svara Och det driver den ju också till att vilja spela en gång till och en gång till. Och så är de ju smarta nog också, som i det här fallet. Då, om jag betalar 100 igen, vilket ju är runt ja, 6,50 eller 7 kronor, någonting sånt där. Mm. Om jag betalar 100 igen så fick jag spela en gång och det är tre stycken kulor då. Men om jag la 200 igen, då fick jag spela tre gånger. Mm. Så det är ju väldigt lockande då att man faktiskt lägger in då 200 igen när man ändå är igång. Och så har man ju en större chans då dessutom att komma upp i den här poängsumman som behövs för att man ska få extra kulor också. Ja, alltså om jag ändå hade bestämt mig för att nu ska jag lira ett par runder på den här ja, flipperspelsmaskinen då är det ju ganska lockande att man slänger i då 200 yen eller i vårt fall då hade det ju varit 10 kronor. Ja, det är ju vanligt att man ser faktiskt i Sverige just det här med att om du lägger i en femma så får du ett spel. Men om du ligger i två femmor, då får du tre spel istället. Och det är ju det är ett smart sätt. Och det kommer ju definitivt att få mig att faktiskt vilja spendera mer än bara 100 igen nästa gång jag är där vid Jurassic Park. Helt klart. Men du, jag måste jag erkänna att jag har nog aldrig stött på en maskin som har erbjudit mig tre spel för dubbla priset. Ja, det där. Ja, när det, det gäller. Alltså, det blir tycker jag nog faktiskt mer och mer ovanligt att man ser. Jag, jag tyckte att jag såg mer sånt när jag var liten. Då brukade det verkligen stå på var och varannan maskin att det fanns en, en lapp som var uppklistrad. Då 5 kronor ett spel, eh, tio kronor och tre spel. Men nu är det oftast dessutom att det är kanske. Ett spel kostar 10 kronor rent utav. Mm. Och vill man ha två spel då betalar man helt enkelt 20 kronor. Och vill man ha tre spel då betalar man 30 kronor. Mm. Så att... Eh... Det börjar gå lite mer åt det där, där snikna hållet men det, det har väl säkert också att göra med som sagt, att i takt med att spelen blir mer avancerade så då vågar de ju ta mer betalt. Jag menar självklart att lägga i fem kronor för att spela något sånt här gammalt pacman spel det kan man ju göra. Men vill du då spela ett som har ljuspistoler då får du kanske betala 10 kronor helt enkelt. Sen är det ju ett faktum att um, sådana inte är inte lika spridda i Sverige längre. Nej. Jag kommer ju ihåg hur det fanns på köpcenter och på andra ställen där man äm, kunde stå och spela medan mm. föräldrarna stod och, och packade ihop varor och liknande. Ja, visst. Det är ju sällan man ser någonting sådant nu. Jag, jag menar, jag misstänker att det finns... Ställen där de har ett par kabinett eller en flipperautomat och um, mm, mm. där man kan gå dit och spela. och Det är ju jättekul, men jag kan sakna det lite här och där. Jag menar, hade jag stött på en flippermaskin någonstans så är ju oddsen stor att, åh, oh, det var länge sedan. Jag måste få prova. Mm, ja. Men um, i och med att man inte stöter på dem så um, gör man ju inte det. Nej, visst. Jag känner samma sak. Det är jättetråkigt det där uh, utvecklingen i Sverige att det har blivit så himla himla ovanligt med just inte bara arkadhallar utan som du säger de här sporadiskt utplacerade maskinerna lite här och var Jag minns vi hade, vi hade en liten typ av adhusort, inte allt för långt ifrån där jag är uppvuxen och till och med där så hade de ändå två eller tre stycken spelmaskiner, alltså arkadmaskiner och kanske en, en flipperautomat också som man kunde spendera på pengar på. Och det, det var ju nästan lika roligt. Bara den grejen som själva det här yes, nu gör vi den här utflykten, vi ska iväg och bada. Mm. Att, att dessutom kunna lägga någon tia där när man ändå var på plats. Det var, det var himla kul verkligen. Ja, jag det som sagt. Det, det är kul att kunna vara i ett land där det verkligen är väldigt, väldigt vitt utbrett. För det här hittar man ju som sagt lite överallt verkligen och som hela våningar dessutom och hela byggnader egentligen av. Så jag ska verkligen se till att njuta av och kunna lägga bort mina pengar helt enkelt på spelmaskiner. <laughs> att jag, jag får verkligen ta tillvara på tiden här för det Sjuvåningshuset i synnerhet. Där hade de ju rent av de här riktigt, riktigt gamla arkadkabinetten. Det fanns en våning där det var väldigt mycket sådant. Och där hittade jag bland annat just Tetris. Vilket gladde mig väldigt, väldigt mycket. Så där var det en riktig sån här härlig retroupplevelse att få gå omkring. Och nästa gång jag går till just den här byggnaden så då tänker jag verkligen sätta mig där och, och slänga iväg ett par hundra igen eller kanske tusen igen rättare sagt <laughs> på att få spela de här också för där, där var det rätt billigt också i och med att det är gamla maskiner och just anledningen så får man lite mera för pengarna och och i och med att jag saknar som sagt att spela de här gamla klassiska spelen som, som verkligen var arkadspel så då, då kommer jag nog göra ett återbesök på just den våningen i synnerhet och spendera en del tid där bara, mm. bara känna gamla minnen. Och jag misstänker att din blogg kommer då att få en hel del bilder på de här kabinetten. Jo, himmel ja, det, det vill jag lova. Och det kan vi ju säga nu också att jag har ju självklart fotat från i synnerhet nu det, det senaste besöket jag gjorde, det var den här sjuvåningsbyggnaden så att jag var där och fotade på de flesta våningarna och tog även bilder av just de här gamla arkadkabinetten. då så att pekar man sin webbläsare dit då kan man få se de bilderna just nu hur det såg ut där inne egentligen på både då de här maskinerna där man vinner pengar men också de här gripklomaskinerna, vad det fanns för vinster i dem och så då de vanliga så att säga eh, arkadmaskinerna också. Mm. Men då tycker jag vi gör som så att vi länkar det blogginlägget med det här avsnittet så vill man ha den fulla upplevelsen så kan man lyssna på oss samtidigt som man är inne och bläddrar bland dina bilder. Ja, ja, ja men visst precis det är, tycker jag det låter som en himla bra idé verkligen ja för det är som sagt det var jättekul att gå omkring just i den våningen. Det, det var ett häftigt hus att gå in i verkligen just för att det var så enormt stort och det fanns så mycket där inne. Ja, och man får väl också lite av en neonschock när man går in där för det är väl mycket blinkande ljus och lampor av ja. olika slag. Jo, jo det är det. Ja, alltså, det här jag klagade på att pachinko-maskinerna som sagt låter väldigt väldigt mycket och att det är hopplöst att gå in i en pachinkobyggnad som det verkar eftersom det då... Ja, de för väldigt mycket oväsen med sitt blinkande och ploppande och eh, även de musiken som spelas. Men det, det finns en del av de här andra spelen också, alltså de rena spelen som, som kan väsas en hel del också. För ett av de andra arkadhallarna som jag besökte, där var jag då med några svenska kompisar från, från språkskolan. Och vi satte oss ner och skulle spela då ett sånt här, här bilspel där man sitter med, med ratt och pedaler- och alltså, jag klarar inte av att spela mer än en, ett sånt här varv på en bana. För det var så fruktansvärt hög musik som de pumpade ut genom högtalarna där. Så att nästa gång, god ska jag ärligt talat ha med mig öronproppa. För det var helt vansinnigt verkligen hur, hur mycket volym man hade skjutit upp på just de här spelen. Och det var samma sak med många av musikspelen. I synnerhet gitarrspelen tyckte jag också var så här verkligen olidigt hög volym på alltså lite onödigt hög volym Jag visste det är många spelautomater här inne alla måste få höras och i synnerhet om det då faktiskt är en del av spelet, att det är viktigt att höra musiken så att du i takt till musiken och liksom kan följa rytmen men ändå, det här det var, det var verkligen helt horribelt men då har jag en avslutande fråga på nu eh, arkadhallarna hur duktiga är japanerna på sina spel? ja det är verkligen löjligt alltså för jag har, jag har sett några som har stått och spelat eh, både de här rytmiska spelen och musikspelen men också då de som är mera alltså spelspel så att säga fightingspel där man ska slåss med varandra eller någon annan typ av sånt där skjutarspel och sånt där och jäklar alltså de som går dit de, de kan ju sina grejer men så är det ju oftast Också. Det, man har ju alltid den här skaran som bara går in för att få en liten dos just då av lite nöje och underhållning och en paus i vardagen. Men sen har vi ju de här som verkligen står där kanske varje dag rent av, eller åtminstone flera dagar i veckan. Och övar och övar på samma spel och verkligen vill bli duktig och komma in på de här poänglistorna som brukar finnas. så det är Sånt är himla kul att se, det är det verkligen. För de, de är riktigt fantastiskt snabba av sig. Jag vet själv hur det där är för jag har också varit en sån där person på både ett och två spel som verkligen har kunnat gå varje dag och spendera då en, en hundra lapp på att försöka bli duktigare och duktigare jag beskyller verkligen ingen som gör det det gör det absolut inte, det är ju himla kul när man blir duktig på ett spel, oavsett om det är en spelhall eller hemma Då måste jag ju fråga, som en liten bonusfråga Vilka spel är det då du har spenderat så mycket tid och pengar på? Det är i synnerhet Time Crisis spelserien och Time Crisis 2, och det här är ett skjutarspel då, Time Crisis 2 det, det var jag faktiskt himla duktig på där för, vad kan det vara, det är nog tio år sedan eller något sånt där som alltså det kom. Jag vet att jag, jag tror jag har sett Time Crisis 4 eller 5 i spelhallarna just nu. Så att det är fortfarande en serie som lever också. Mm. Men, men det, var jag, det var jag verkligen så där duktig på att det rent av kunde komma liksom folk och, och samlas runt om mig och titta på och tycka att, ja ah, men du, 10 spänn och du har stått här var i 20 minuter och fortfarande inte förlorat något liv. Snyggt jobbat liksom. Men då hade man ju betalat en del för det innan. Det, det blev billigare ju bättre man blev på det för man kunde ju ta sig längre och längre i spelet på bara 10 kronor eller 20 men till en början så fick man ju betala lite grann för att komma dit också. <laughs> Det låter ju spännande. <laughs> Du gillar verkligen att skjuta låtande som. <laughs> ja, ja, ja. Det är någonting speciellt det där som sagt. Hålla ett vapen riktat emot en skärm. Alltså det är, det är en häftig upplevelse. Var det bara dem eller har du spelat något annat så entusiastiskt också? Ja, oh, jag ska väl erkänna att det fanns ett Jurassic Park-spel då. då. <laughs> där, man också, <laughs> där man också riktade vapen då, mot skärmen och skulle skjuta på dinosaurier som jag var fruktansvärt, förruktansvärt intresserad av. Så det spelade jag väldigt mycket av och man blev ju som bättre och bättre. Jag hoppas ju på att jag får ett meddelande skickat till mig om du skulle gå in på en arkadhall och få syn på de här maskinerna och få en liten nördgasm där. Åh, oh, de här minns jag. Ja, oja, oh oja. Oh det kommer att komma komplett med bild i sådana fall. Det, det kan jag lova. Om det händer lovar vi att sprida den bilden också. Så... <laughs> Håll utkik på digitalescape.se eller på vår Facebook. För det är kanske värt att... Få ta del av Thomas när han blir riktigt, riktigt, riktigt uppspelt och exalterad. Ja, ja det, det, kan jag, det kan jag nästan lova. Det kommer nog faktiskt vara värt. Men eh, det är kanske dags för oss att eh, summera ämnet nu innan våra fickor blir alldeles för tumma på, eh, på att stoppa in i de här automaterna. Så mm. jag undrar har du något spännande ord till oss idag? Ja, men det har jag faktiskt. Jag har ett himla passande ett och det är Asobu. Asobu är ett verb som man använder då för att beskriva just eh, ja, den här typen av spel och underhållningstid, att man leker på något vis, man, man underhåller sig själv, man har liksom en en trevlig tid helt enkelt och, och det går att använda både till att man typ man leker med snö eller att man leker en lek tillsammans med någon eller att man är i en park och leker lekar eller just spelar också för den delen. Så Asobu. Och det kan då vara att man då leker ihop eller att man spelar någonting eller rent utav bara att man går på bio. Det kan användas till och med för en sån sak. det, det Som sagt det betyder helt enkelt att man ska då på något sätt ha underhållning och en, en rolig tid. Jo, men det låter som någonting bra. Jag menar att ord för att underhålla sig är ju aldrig fel. Nej, nej, det är som sagt det är skönt att få komma ifrån i synnerhet pluggvardagen till och från och det känner nog så, säkert alla just det här med att har man någonting som man måste göra varje dag, speciellt vardagarna då, man går till jobbet eller man håller på att studerar så då är det trevligt med, med lite fritid också där man faktiskt underhåller sig. Mm. lite lek och spel, det behövs. Mm. mm. Men nu när vi har spenderat tid på uh, ett syndens näste... <laughs> så är det kanske dags att um, vi går och bygger på lite andlighet istället ja faktiskt alltså, lite mera kultur och lite mer spirituell upplevelse det skulle säkert sitta fint efter det här så att mm. vi rent får oss för lite inre frid kanske ja, ja exakt exakt. så vad gör vi nästa vecka? då ska vi ta och besöka lite helgedomar lite tempel och sådant och se hur det är ser ut här för man vet ju ändå att Japan är ju ett vackert land och det finns gott om just vackra tempel att besöka. Sådana som är riktade för just andlighet mm, mm. om jag inte har missuppfattat det helt. Mm, nej men, visst. men det ser jag fram emot Vi kan alla behöva ett litet andetag Och spirituell uppfriskning <laughs> I vardagen Så um, det ska bli kul att prata om Och uh, jag hoppas att våra lyssnare Ser lika mycket fram emot det som jag gör mm. Men tills dess vill jag tacka så mycket För att du delar med dig av dina erfarenheter Och dina iakttagelser där borta i Japan det är alltid ett nöje att få höra dig berätta. Tack så hemskt mycket själv. Det är alltid roligt att få berätta om dem. Jag är hemskt glad att både du och lyssnarna vill höra vad jag har att säga. Men tills vi hörs nästa gång så tackar vi så mycket för oss. Jag heter Danny Arling. Och jag är Thomas Engström. Marta Aymashaw. Marta ne.